І враз опинився у Ромчиній квартирі перед його панасоніком. І побачив Ромку. Тільки не в квартирі, а на екрані телевізора. Це було так дивно, що я поточився і мало не впав. Ромка стояв на вулиці якогось американського міста з височенними хмарочосами. А поряд з ним стояла якась дивна бабця з автоматом в руках. І та бабця говорила Ромці. «Молодець, Ромко, що любиш мої бойовики! Раз ти погодився взяти участь у пригодах, зараз вони і почнуться! Спершу я тебе познайомлю з реки-тигром Гаррі Смугаррі!» І враз біля них різко загальмував довжелезний Лінкольн, і з нього вийшов з з головою тигра. «А он – ще один добродій, мавпіозі Джек Горілло», – мовила бабця. «У небі...» Вмить з'явився вертоліт, опустився на тротуар, і з нього вийшов ще один здоровань з головою мавби. Бабця тицнула Ромці в руки автомат. «Стріляй! Ти ж хотів пригод?» Та Ромка розгублено застиг, не знаючи, в кого стріляти і для чого. Рекетигер вихопив у Ромки з рук автомат і луснув його автоматом по голові. Ромка впав, потім підхопився і кинувся тікати. Але мавпіозі перечепив Ромку і почав лупцювати. А тоді щинилася страшенна стрілянина. А тоді Рекетигр тигр і мавпіозі повсідалися у машину і вертоліт, і почалася неймовірна погоня на землі і в повітрі. І Ромка був то в машині, то у вертольоті. І раптом я почув відчайдушний Ромчин голос «Їжачку! Рятуй, їжачку!» Це було, наче в кошмарному сні. Я кинувся до телевізора, але боляче стукнувся лобом об екран. Відсахнувся і сів на підлогу. І тут побачив, як з екрана телевізора вийшла кульгаючи ота дивна бабця. «Що таке?» – сердито спитала вона. «Ти хто? Їжачок?» Ї «Їжачок», – розгублено сказав я. «А, -а, -а, -а ви хто?» а я... Телебаба Яга, продюсер телебачення. Моє телебачення має велике значення у вихованні злості. Мої постійні гості – убивці і бандити. Та що там говорити? Бабах, бабах, бабах, бабах. Ніхто не встоїть на ногах, бо всі тієї жмиті уже лежать убиті. Бабах, бабах, бабах, бабах. Наглядачів наводить страх моє телебачення. І в цьому його значення. Все це вона не стільки проказала, скільки проспівала противним гугнявим голосом. «А де, де мій Ромка? Як він потрапив за екран?» – вигукнув я. «Сам захотів, а я його провела». «А я що? Він кликав мене на допомогу. Я мушу його врятувати». Викинь з голови. Я бачу у тебе в руках книжка, а я не люблю тих, хто читає книжки замість того...» щоб дивитися мої бойовики. І в мою телебабанію, в мою за екранію, ти, голубе, не потрапиш.